Молоді товпились позаду, розділені для обізнаного ока на дві групи, більше за політичними, ніж соціальними ознаками. Хлопці встигли поінформувати Бронка, що зал з усіх боків обставлений своїми людьми. Сам Завадка запхався в кут біля самих дверей, щоб його особа випадала з поля зору тих, що входитимуть у зал. Посол Осадчук був уже на сцені. Панорама українського села з колосальними соняшниками на передньому плані творила їй вдячне тло. Малий, але високий столик, прикритий вишиваною скатеркою і карафа з водою, до якої організатори зустрічі забули поставити склянку, надавали обстановці офіційної закраски. Шпакувати на скронях, сіткою червоно-синюватих прожилок на щоках, з втятим різко носом, джинджуристий, міцно зв'язаний, помітно короткорухий, верткий, як на свій животик і вік, Осадчук був типовим галицьким хлопським адвокатом. В нашому говорили про нього, що має добру шуфлятку, тобто не позбавлений ораторського хисту. Час обходився винятково ласкаво з паном меценасом, бо відколи Бронко запам'ятав його. Він майже не змінився. Ставши широко посеред сцени, навмисне розчіпнув хутро, щоб краще було видно вишивану сорочку, посол почав свій виступ з риторичного питання: пощо вибирає народ своїх представників до парламенту? Навіщо вони йому здались? Навіщо стільки передвиборного галасу, боротьби, агітації, коштів? а для того, хлопе, щоб ти міг вибрати собі такого посла, що був би добрим поліцаєм твоїх прав. Першими рядами прокотився доброзичливий смішок. Пан посол потер руки. Подобалось йому, коли його слово знаходило відгук в аудиторії. З першої смальовничого столик, осадчук в такому ж животику, безпосередньому стилі, Став розгортати одну з перших тез свого виступу Посол, як знаєте люди, не кандидує сам від себе От захотілося комусь послом бути, а має добру кабзу Найняв собі гавкунів, підкупив газети А вони хвалять, аж собі писки роздирають Голосуйте, людоньки, за того пана, бо з нього добрий посол буде Але ви знаєте, браття, що воно не так Кожного посла висуває партія, а партія, хлопе, то вже політика. А наш мужик не хоче розуміти, що коли буде добре йти політика нашої партії, то будуть добре стояти і його справи. Ви щось хотіли сказати, вуйку? Підвівся тонко шиїй, з малою, наче маківка головою, нестрижений, заклопотаний дядько. Я й ніби нічого, але... Той сказав, бо воно то то і біда, що політика все йде до кращого, а наші справи чогось гій той казав все до гіршого. Я темний на того і ніяк не можу второпати, що й куди. Непогана кандидатура, похвалив у думці Бронко Мартинчука і його кума. Посол розсердився, не образився, а по-свійськи вийшов з себе. А хто до Чорта Лисого говорить? що справи українського галицького мужика стоять перша кляса. А хто цьому винний? В ніякому разі українські посли. Винні ви, краяни, самі, бо замість слухати українських ундівських послів, які добра лише зичать українському народові, ви прислухаєтесь до слів різних політичних галабурників, горлачів, демагогів, які обіцяють вам рай на землі, а втім раю золоті груші на вербах. Коли дитина не слухається матері, то мати не раз для її добра мусить її добре прутом вишмагати, хоч і в самої обливається серце кров'ю. Таке саме і з урядом. Демагоги, без страху назвемо і їх адресу, агенти Червоної Москви, намовляють вас іти проти законів і уряду і тим самим доводять до того, що уряд буває змушений застосовувати пацифікацію. А хто довів до цього? Уряд, люди, не дасть собі сісти на голову, як це деяким товаришам здається. Всякі платні агенти комінтерну підбурюють мужика не слухати послів УНДО, бо вони ведуть угодову політику. Люди добрі, а якої нам, українцям, під Польщею, треба політики? Ви не хочете злагодити з державою? А війни? З чим я вас питаю? З чим ви збираєтесь воювати проти держави? Держава має військо, має гармати, має трилеві гази, літаки, танки. А що наш хлоп має? Вила і граблі? З лівого крила молодих пішов зловісний помрук. Осадчук зупинився на хвилину, повернув вухо в той бік, переконався, що то не слухові галюцинації, подумав, ніби зробив висновок для себе і сказав. «А може, мені хтось сказав би, але немає відваги виступити чоло до чола, що революція в Росії теж починалася з малого? На це я вам от що скажу. Люди добрі, не мішайте горох з капустою» хоч мама моя і варила таку страву колись. Який це дурень може зрівнювати темну царську Росію, найбільш назадницьку країну у Європі, з новочасною державою, якою є сучасна Польща? «Значить, пореволюційна Росія не темна?» впала репліка задніх рядів. Чортяка Юрко таки не втерпів, хоч і було домовлено, що члени партії і комсомольці не подаватимуть голосу. Осадчук не дочув цих слів, чи то пак вони не долетіли до його вуха. Продовжував трохи знервованим тоном, як польща може тепер гнобити нас, українців, коли вона ще не так давно сама була під царським гнітом? Треба трохи і лепетою думати, люди, а не як папуги повторяти чужі слова. Польща, як знаємо, є республіка. Без короля, царя чи цісаря демократична держава є конституцією. То що? Будемо, як деякі аферисти, хотіли б валити республіку і конституцію і повертатись, як колись, до короля? Зал засміявся кущами. Наш найбільший геній Тарас Шевченко написав вірш до поляків, але, глипнувши на пароха, не хотів, очевидно, зачіпати ксьонзів і, мугикнувши недосить виразно, передав тільки його зміст. Одним словом, поляки – такий самий слов'янський народ, як і ми, українці. Тому і Шевченко, наш найбільший кобзар, називає поляка «паном-братом», «Шевченко, найбільший син українського народу, заповідає нам жити у злагоді з поляками, і ми виконуємо його святий заповідь». «А ми не проти трудового народу, а ми не маємо нічого проти польського трудового народу!» – дався чути дует з двох різних кутків залу. «Я прошу спокій, що це за манера говорити про двоє зразу?» Я ці штучки знаю. Не забувайте, що я адвокат, прошу я вас. Тільки ми не будемо кидати, як декотрі наші противники, камінці з заплуту. Наша партія, ми, її представники, завжди готові ставати відкрито до будь-якої політичної дискусії. Поза як мої противники не мають відваги виступити відверто, я сам підкажу їм, що вони хотіли б нам закинути» он доведе угодову політику, а тому нагак з ним. Люди добрі, яка це угода, чи по-вченому сказавши опортунізм, коли ми, українці, слов'яни, хочемо жити у злагоді з братами-поляками, теж слов'янами? 25 січня українська парламентарна репрезентація знову зажадала в Сеймі територіальної автономії на землях де в більшості живуть українці. «Та ми вже то більше, як десять років, чуємо!» – зітхнув хтось комічно. «А, десять років!» – підхопив пан посол. «Та це добре, це навіть дуже добре, бо це означає, браття, що Ундо не міняє своєї політики, а твердо і послідовно тримається і буде триматися, брати слов'яни, однієї наміченої лінії» хто вам говорить, що в УНДО сидять одні опортуністи, то не вірте їм і женіть таких агітаторів на сто вітрів своїх хат. Ми не тільки просимо, як декому здається, але й жадаємо, по-перше, пошанування української мови, по-друге, рівних прав по самоуправах, по-третє, виділення з державного бюджету певних сум на українські цілі, по-четверте, щоб приймали українців на державні роботи по п'яте Українського університету у Львові. А тепер я вас запитаю, шановні українські хлібороби, чого ще можна більше жадати від Польщі як держави? Та жадати то можна, а що ви дістали для нас, пане посол? Відізвався молодий, як можна було судити по верхньому одягу не вишнянський Газда. Його темне, з вузькими, ясними очима обличчя викликало симпатію до себе. Бронкові нагадував він французького докера з репродукції невідомого художника. З першого ряду підвівся отець Парох. Його аскетичне з тонкими, втягнутими губами обличчя відбивало гнів. Я пригадую, що цього чоловіка не знаю. На основі закону про збори він не має слова. Осадчук замахав заперечливо руками. Не треба, отче парох, не треба, щоб пізніше говорили, що ми кому-небудь на зборах затикали рота. Ви ще хотіли щось сказати, чоловіче добрий? Хотів, уперто відказав французький докер. І дякую, що ви дали мені слова бо я дійсно не вишнянський. Хочу сказати одну практику, а там, як кажуть, бери Петре на розум. Була колись у нашому селі дуже гарна, але сильно пуста дівка. І от, за перепрошенням, стався гріх з цією дівкою. Тато загадав її, чим скоріше заміж видати, аби, як то кажуть, прикрити гріх. Але ніхто у своєму селі не хотів женитись з нею, Бо знали, що то за зіллячко. Аж прийшов парубок з другого села. Теж якийсь не дуже мудрий. Пане посол, курочка Штефан, по шкідняцькому підняв два пальці вверх. Чи ми тут прийшли без тифранків слухати, чи... Пане курочко, Газда хоче виговоритись, не перебивайте йому. Я не хочу, що пізніше... Говоріть далі, прошу. Вхопили ті люди того парубка і кажуть «І так, і так, женися на нашій дівці, а ми запишемо тобі морг поля». А дурному що? Взяв та й оженивсь. Оженився, а вони бери та вижени його. Нащо їм дурний здавсь? А моє поле? Питає. За полем, кажуть, прийдеш за рік. Прийшов парубок за рік, а вони кажуть «Ми не відпираємось». Що дамо, але прийдеш за рік, а тоді вже точно зробимо контракт. Прийшов він за рік, а вони знов відклали. Отак ходив той дурень сім рочків, а на восьмому повісився їм перед вікнами на грушці. Таке то щось подібне з нашими панами послами. Уряд їм вічно обіцяє, а вони вічно надіються і просять. «Ми не лише просимо», – вставив своє слово Осадчук. «Ми й домагаємось. Мало того, ми й протестуємо. Прошу вас, ми, українська парламентарна репрезентація, запротестували проти розв'язання Товариства Союз Українок. Проти того, що при обшуках по читальнях просвіти поліція незаконно збирає вишивки і килими». Проти заборони будови народного дому по деяких селах. Проти заборони основувати кружки рідної школи. А проти берези картуської не маєте нічого? Спитав чийсь хвацький жіночий голос. Боронкові шепнули на вухо, що це відповідно пророблена подала голос невістка Маріоли. Осачок кинувся з очима до пароха, а той лише махнув рукою, мовляв, Краще не зв'язуватись з отакою. Люди добрі, дорогі краяни, на кожне питання дістанете відповідь, але дайте мені до кінця викласти насамперед свої думки. Я ж кажу, ми вміємо не лише просити, але й протестувати. Ми не лише жебраємо, як говорять про нас комуністи, але й протестуємо. Протестуємо, браття». Стукнув кулаком об столик Або за нами правда і право Так, дорогі українські хлібороби Ми протестуємо Ми можемо вимагати торгуватись Бага навіть просити Але все в межах закону Бо ми живемо в конституційній державі Ми можемо протестувати на повний голос Але ми ніколи не будемо закликати до самосудів До анархічних виступів до збройної самоволі, як це роблять люди без громадської відповідальності, совісті і честі. Є і вишні маловіри, які підпали під вплив тих політичних галабурників на нашій народній ниві. Так сказати, агенти Червоної Москви закликають людей не платити податків. А я хотів би спитати, де вони у світі бачили державу, щоб її громадяни не платили податків? бо, наскільки мені відомо, то навіть у Радянському Союзі існують податки. Певно, трохи інакше, як у нас, але є. А як прибули у ставки каральні загони уланів, то ті, що закликали людей не платити податків та арештувати війта, самі не наставили своїх задниць, а поховались по дірах, як миші. Ага, певно, чужими руками жар вигортати то легко Я дивуюся, що тут у Вишні, де жив і працював на народній ниві наш відомий патріот Отець Аркадій Річинський, а як же ж, не знайшовся ні один розумний чоловік Щоб опам'ятати народ і не допустити до такого прикрого випадку, як побиття екзекутора Треба було випадку, щоб якраз з того дня отець Парох і Віт були в нашому. Треба зовсім не знатися на праві, щоб не розуміти, чим пахне побиття службовця під час виконання ним службових обов'язків. А тепер, як вже скоїлась біда, то навіть нема того, хто бив. Всі били і ніхто не бив. А судова експертиза виказує, що людина добре змішана – Обцасами. І ще знаходяться такі голоп'ятники, що поширюють провокації, ніби всі бідняки ходять у постолах. То виходило, буцім екзекутора побив Штефан Курочка, чи Віт, чи хто з Крученюків, чи Варенюків. Я прошу слова в цій справі. Встав вишнянський коваль, Тимко, високий, темний, Жиластий чоловік скидався на статою з чорного дуба. Голос у нього теж був густий, низький. «Я хочу свідчити в цій справі». «Тут не суд. Свідчити будете, тимку на суді». «Тут не суд. Але ми хочемо, щоб наш посол обстав за селом, і тому я хочу геть все до чиста розповісти, як з тим екзекутором було». «Хай розповість, кажи, Тимку, певно, доки мовчати, як правда, то правда», – загомоніли з усіх боків. «Тихо там, дайте говорити чоловікові». «Я кажу, то було так. Прийшов екзекутор до пшеничного, аби він заплатив штраф, що ніби не має таблички з своїм прізвищем при возі. Така тепер мода пішла на ці візитні карточки при возі». А пшеничний, прошу ласки пана посла, не тримає пса колохати, а не то коня. Його тесть, що теж пшеничний називається, бо в нашому селі тих пшеничних багато, має правда шкапину, але не він. То екзекутор міг помилитись, то як? Це причина, щоб людину страчувати? «Та не причина, прошу пана посла, певно, що не причина, але тут така історія, що при пшеничному не можна слова «кінь» вимовляти, бо зараз у нерви впадає». «Цікаво, та певне, що цікаво. Було таке, що тесть не захотів пшеничному позичити коня, город вигорати. То він взлослився і сам запрягся до плуга. Буває». А певно, що буває, і тобто нічого, якби не люди Знаєте, люди є люди Якось приїздили якісь пани, прало оглядати Спізнили поїзд, і хтось їм нараяв, ніби у пшеничного є добрі коні, аби панів до нашого відвести. Пшеничний тоді сильно влютився, і з цієї пори не можна вимовляти при ньому слова «кінь», бо в ту секунду впадає у нерви а тут ще кажуть йому – плати податок за візитну карточку коня. Можете самі міркувати, що з ним скоїлось. Той екзекутор, забачивши таке, впав у нервацію. З розмаху вхопив дрючок і став тікати. А пшеничний, знаєте, чоловік у нервах не дуже відповідає за свої слова. Почав за ним вигукувати – злодії, грабівники – а сусіди подумали, що той панок у нього курку вкрав Осадчук втрачав терпець до решти «Що ви тут городите, чоловіче, як п'яний? Кому ви будете банки гнути? Що ви всіх нас тут задурнів маєте? А чого тоби мав я розумних людей задурнів? Я знаю, з ким маю честь говорити» Зображеною гідністю відповів Тимко Віддувши свої коричневі губи. Знаю, а тому відповідаю за свої слова. А що тепер по селах волочаться різні безробітні з міста і крадуть кури в людей, то правда. Правда, правда, озвались добровільні свідки з залу. Чуєте, пане посол, народ свідчить. Зразу люди подумали, що то кониці чи лисиці крадуть курей але потім переконались, що то інші лиси лакомляться на курятину. «Отак приходять в село і ганяються за курми?» – заіронізував Осадчук. Тимко не дався збити з пантелику. «Та чого так? Полювання на кури не влаштовують, бо люди дали б їм те полювання, але ходять поміж хати та ниж поряд, де хата на колодці або малі діти в ній. Тоді кидають собаці шматок хліба, а курям зерна на нитці і так ловлять. І тому, як люди вчули, що пшеничний кричить, грабівники й злодії, то певне мали право подумати, що в бідолах і курку вкрали. Але я був при тому, в нікого не було дрючка, всі були голі руч. Осадчук дозволив собі Лебонь теж знервації, закурити на сцені. «А ви не чули, не знаєте, що людину можна і голі відправити на той світ?» «А чого не чув? Того не чув, але я свідчу, як воно достеменно було. До чи бука не було ні в кого. Може, який старий дід мав палицю при собі тільки? А що то була напасть на бідного пшеничного, то таки буду свідчити, і що він хлоп нервовий, то теж село присягне». «Дивіть!» «То тільки пани можуть мати нерви, а бідному мужикові і того зась!» – вигукнувшись молодий жіночий голос. Не належить він до невістки Маріоли. Бронкові відповіли, що то подруга Марічки Мартинчукової набралась відваги. «Добре, значить хлопці не зівають». «То все добре, браття хлібороби. Але коли ніхто не чув і не бачив, як збили податкового службовця...» То прийдеться пшеничному одному відповідати за побої. А я піду за свідка настоював коваль Тимко, а пана посла просимо всім селом запротестувати проти напасті на людину. Осадчук форкнув декілька разів носом. Бачите, люди добрі, я посол і адвокат в одній особі. Те, що належить до посла, то я зараз. Як ім'я пшеничного? Василь, син Петра. «Рік народження. Гей, люди, хто знає, скільки років пшеничному? А де Василь?» Виявилось, що Василь був у залі. Заковика була лише в тому, що сам пшеничний не міг точно назвати свого року народження. Знав, що родився на сам Йордан, а чи минуло йому 29 чи 30, не був певний. «Як посол я записав у свій блокнот, а як адвокат...» Будьте вибачені, дорогі братці хлібороби Він розвів широко руками то можу з вами говорити у своїй канцелярії Жарт жартом, а абринза за гроші Кинув весело репліку Мартинчук Такий не втерпів, старий чортяка Ще хтось має якісь скарги до мене, як до посла Підняв руку блондинистий відземок З насмішливими підпухлими очима «Щось веселе було у всій його постаті». Боронко запримітив, що той ще рота не розкрив, як зал уже настроївся на веселий тон. «Я просив би ласки пана посла і мою пригоду затягти у свою книгу». «Що там у вас?» – не дуже дружелюбно спитав пан посол. «Та в мене, як то кажуть, було б весело, якби не так сумно. Тому два тижні, ага, середу, минуло якраз два тижні». Моя жінка збиралася сіяти мак. Ну, ну, до речі!» «Сонечко гріло! Не причком так, як сьогодні!» «Дивлюся, а кури мої збилися вкупу та обдьобують стіну!» «О, подумав я собі, як це пес допустив їх до стіни!» Зирк, а мій босий обійшов Буду, розлігся на шумалині і вигрівається на сонечку. Підійшов я до нього та й говорю. «Ти, Леню!» ти гною невивезений, ти лайдаку, то тебе годують, доглядають, а ти повісив собі ремінь на шию і так ото лежма службу робиш. Де я гадав, чуйте, що за парканом на дорозі сів собі якраз відпочити наш постарунковий. А ви знаєте, у службі вони теж, за перепрошенням, Носять ремінь на шиї, гейті собаки Я ще не скінчив своєї розмови з псом Коли посторонковий вже тут, як тут, коло мене Підеш зі мною, Стефанів? За що, питаю? За образу моєї особи під час виконання службових обов'язків Ти кого, каже, гноєм обзивав? Та я відповідаю не до вас, а до свого пса говорив Відповідаю, а він мені Брешеш, хами Бим так, що правду говорю. Мовчи, бидляку, Я бачу, що по-доброму, ніби по-людському, нічого не всукраю, то починаю собі кричати. Якщо ви, пане Постерунковий, вважаєте, що нема різниці між вами і моїм псом, то ведіть мене на Постерунок, подавайте в суд, а мого босого беріть за свідка. А що я мав інакше сказати? Я йому це мовив. Він розставив мою фамілію по кутах, і я думав, що рахувати на тому кінець. Коли ні, приходить мені штраф староства. Або відсидіти три дні, або заплатити 50 злотих. Ніби, як мені витлумачили наші сільські адукати, приписали мені злочин по статті 18 карного кодексу, то є Нехіть проти Польщі». Я питаю – «За що я мав платити 50 злотих, чи хоч би сидіти три дні у Івановій хаті?» «То як, прошу пана посла, вже такі часи настали, що чоловікові не можна й до власного пса дві слові сказати?» Подав я рекрус до окружного суду. «Гей, подумав я собі, та десь є у світі найрозумніші та справедливіші люди, як наш постерунковий?» «Я, дурний мужик, шукав правди», а що знайшов? Прийшло мені, що я винний по статті 31 карного кодексу. А на мові суду, як мені пояснили наші вишнянські адукати, значить маю заплатити вже не 50 злотих, а 100, або відсидіти не 3, а 5 днів арешту. Нібито я допускався публічно необичайного вибрику. Бачу, що правди нема, іду до суду і кажу. Давайте мене у кримінал А пани суду кажуть мені А держава і так потребує грошей Бо чого вона має тебе, дармоїда Годувати п'ять днів задорно Плати, кажуть, гроші А то ми на тебе ще вищий параграф знайдемо А тепер я хочу подавати до найвищого суду І як треба буде Виставити хочу босого засвідка Що ми з ним, таки є правда не раз ведемо розмови. По залі покотився веселий сміх. Не втримав усмішки і сам отець парох. Це либонь і найдужче не сподобалось Осадчукові. Він фиркнув декілька разів носом, стягнув брови і сказав суворо офіційним тоном. Тут віче, а не комедія. І нема чого зуби шкірити. Як ваше прізвище? Моє... «Я Іван Стефанів, син Петра, а пес – Босий». Зал, особливо його тели, відповів ще галасливішим сміхом. Осадчук звернувся до Пароха, як голови зборів. «Отче, Парох, прошу або навести порядок, або я покину зал. А взагалі ви мали рацію. Треба дивитись, кому дозволяти говорити». Я бачу, що дехто хотів би віче обернути у веселе видовище. І тому я попрошу, я вже сказав.